Våra hjärtan är sprängfulla av Finland. Vi samlar och strävar för Finland, det vill säga för oss själva. Vi läser om Finland och även om vi slutar ögonen så står broderlandet och dess hjältedrama stålskarpt fram för vårt inre öga. Idrottsbladets redaktör Torsten Tegner, signaturen TT, som har tagit initiativet till en landskamp i bandy mellan Sverige och Finland. Vi ser ett kämpande folk, ett okuvligt alla ord bleknar bort inför dess kamp. Och nu vill vi helt enkelt se dessa kämpar. Vi vill se ett dussin av dem. I full kraft. I rivande, raslande fart. I stormanfall. Det var vad vi i Svenska Bandiförbundet sade oss den 2 och 3 januari när vi tog i tur med tanken att ordna en landskamp i bandy på stadion fram på högvintern. Vi måste någon gång känna att bakom de finska hjältesagorna, bakom legenderna, stod kött och blod. Vi måste direkt känna utstrålningen av den manlighet som nu är den mest väsentliga i vår tillvaro. Finlands unga krigarmanlighet. Var och en har förstått vårt motto som är stora pengar till Finland och stora famnen till de finska kamraterna. Solen betalar varje levande själ i stadion den dagen minst fem kronor. Från hans majestät konungen och till minsta programpojken. Förutom det att alla medverkar gratis. Entréavgifterna uppgår till sammanlagt 43 000 kronor. Genom radion insamlas i samband med matchen 445 000 kronor. De pengarna, jämte nettot av matchen, går oavkortat till Finland. Sverige vinner för övrigt landskampen med 2-1.